Markusar Guðspjall, þriðji kabli Öðru sinni gekk Jésús í samkunduhús. Þar var maður með visna hönd og hafðu þeir nánar gætur á Jésú hvort hann læknaðan á kvíldardegi. Þeir hugðust kæran og Jésús segir við mannin með visnuhöndina Statt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá Hvort er heldur leifilegt að gera gott eða gera illt á kvíldardegi? bjarga lífi eða deyða, en þeir þauðu. Og Jésús leita á þá með reyðisvip hverná eftir öðrum, sárhryggur yfir harðuð hérnaðeira og sagði við mannin réttu fram höndina. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengur farið séðarnir út og tóku þegar með Herodesa sinnum saman ráðsinn gegn honum hvernig þið gætu náð lífi hans. Jésús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galileu og úr Júteu frá Jérúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jésús bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi að honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að allir þegir sem einhver mein til að snertan. Og hvenar sem menn sem haldnir voru óhrinum öndum sá hann fjallu þeir framfyrir honum og æftu upp. Þú ert sonur Guðs. En Jésús laði ríkt áfið á að þeir gerðu hann eigi kunnan. Síðan fór Jésús til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur kaus og þeir komu til hans Hann skipaði tólf er skildu vera með honum og hann gæti sent út að predika og gefið þeim vald til að reka út í landa Jésu skipaði þá tólf Simon er hann gaf nafnið Pétur Jakob Sepetíðusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Bóanerges sem þýðir þrumu sinir og Andrés, Filippus og Bartolomeus Matteus og Thomas Jakob Alfeusson Tadeus og Simon Vandlædara og Judas Iskariot Þann er sveikan Þegar Jésús kemur heim safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátt ekki einu sinni matast Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum en það sögðu þeir að hann væri frá sér Og fræðimennirnir er komnir voru ofan frá Jérúsalems sögðu Belsebúler í honum með fulltingi höfðingja íllara anda rekuran út íllu andana. En Jésús kallaði þá til sín og malti við þá í líkingum. Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundur fær þær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundur þykkt, Fær það heimili eigi staðist. Sér nú satan rísin gegn sjálfum sér og orðin sér sundur þykkur, fær hann eigi staðist. Þá er útumann. Engin getur brotist inn í húsin sterka og rænt eigumanns nema hann byndi áður hinn sterka. Þá getur hann rænt húsans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður mannanna börnum fyrirgefið. Allar sindir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þau kunnaði lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilugum anda, fær eigi fyrirgefningu um aldur. Hann er sekur um eiglífa sind. En þeir höfðu sagt, óhrreinn andi er í honum. Nú koma móðir Jésu og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringumann og var honum sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Jésús svarar þeim, hver er móðir mín og bræður? Og hann leita á þau, er í kringumann sáttu og segir, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja gvöðs, sá er bróðir mín, systir og móðir.